per cent de descens de les vendes en els últims dos anys però amb només 9 llibreries menys al mercat que fa 6 anys els llibreters catalans debatran la seva adaptació a les noves circumstàncies del sector i presentaran al congrés que celebraran a partir del 10 de febrer que ve el Pla d'Innovació Llibreria Activa i la nova Escola de Llibreria El president del Gremi Antoni Daura va reconèixer que les llibreries s'hauran de redimensionar i que no aspiren a ser una espècie a protegir, però també va demanar un cop de mà als compradors davant de la competència de gegants com Amazon. basant nos en les paraules del mateix Antoni D'Aura, diu «Defensem el lliure mercat, i som els primers a entendre que hi ha llibres, per exemple, en en anglès, que només estan disponibles a aquestes grans companyies, però quan s'hi compra un llibre que nosaltres també tenim, s'està fent un tri servei a l'economia del país» que pensin a on van els impostos perquè els beneficis per les compres a aquestes companyies surten fora del país i fins i tot poden acabar en paraïsos fiscals, va plantejar Daura. Amazon, per exemple, factura l'IVA a Espanya, però l'impost de societats el factura a Luxemburg. Doncs d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, Això és tot un poble que us parle i acompanya Cristian Roldán i Jordi Garcia.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 Uns titulars que ens porten a parlar en primer lloc que la Canceladria Puig alberga un projectil llançat pel general Prim als gemancis. O caixa o faixa. Amb, aquest, amb aquesta simbòlica frase que ve a dir que o l'enterren o en, en una caixa de pi o aconsegueix la faixa de general, el general Joan Prim, llavors brigadier, va iniciar el 1843 i dintre del que es coneix com la Revolta de la jamància, una sèrie de bombardejos sobre Sant Andreu. Una d'aquelles bombes va impactar i va quedar incrustada a la façana de la cancel·laria Puig, abans que anar està. Segons comenta el seu actual propietari, Pròsper Puig. La bala de canó, encara visible avui dia, sobresurt una mica més de la meitat, de manera que es pot deduir com és una bala de canó de l'època, afirma Puig. La Revolta de la Llemància va començar a la dècada del 1840, després de la Primera Guerra Carlista. El general Espartero, un home dur i ambiciós, era regent durant el període en què la reina Maria Cristina de Bourbó, dona el desaparegut Ferran Setè i mare d'Isabel II, que al morir el seu pare tenia 3 anys, va fugir a l'exili. En teoria, Espartero era progressista, però de seguida va mostrar un tarannà dictatorial és per això que a Catalunya el general Joan Prim va, com va comandar un moviment per enderrocar-lo doncs el general Espartero va respondre amb un bombardeig el 3 de desembre de 1842 on va pronunciar una altra cèlebre frase allò de Barcelona s'ha de bombardejar un cop cada 50 anys doncs Prim i els seus aliats aconsegueixen enderrocar Espartero, tot i que sobre Barcelona van caure aproximadament 817 bombes en 13 hores. Però després de vèncer Espartero, Prim s'oblida dels compromisos adquirits com el de donar més protagonisme a la Junta de Barcelona en el govern de Madrid, així com crear una Junta Central amb participació catalana els mateixos que s'havien aliat en Prim per enderrocar Espartero, es van girar llavors contra ell. És aleshores quan es produeix la revolta de la Gemància. Doncs parlem de la Guàrdia Urbana, si us sembla, i hem de que Francisco Godoy és nou intendent de la Guàrdia Urbana a Sant Andreu.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 La seva trajectòria professional l'ha estat normalment en unitats centralitzades, a part de quatre anys que va estar com a segon cap del districte de Ciutat Vella i l'últim destí que va tornar a ser el cap de la unitat nocturna centralitzada. L'intendent cap del districte ha de dirigir la Guàrdia Urbana Marc, i marcar-ne les directrius generals. Per concluir que tindrem avui en nosaltres a Francisco Godó, ja que serà el nostre convidat. Sí senyor, i parlem d'altres temes i hem de dir que el nou pont del treball digne ja és obert a la circulació. El nou pont del treball digne ha obert i els veïns no n'han volgut perdre la inauguració. A partir de les 3 i mitja de la tarda d'aquest diumenge ja, s, ja es podia circular pel viaducte que uneix els districtes de Sant Martí i Sant Andreu. Serà provisional i s'ha fet per poder enderrocar l'antic i permetre l'entrada de l'alta velocitat. La destrucció de l'històric pont del treball digne es durà a terme durant les properes deu setmanes, després que fos construït al 1921. La seva finalitat, d'aleshores era la via d'accés als treballadors del barri de Sant Martí a la fàbrica de vidre de la Verneda, una fàbrica que també es preveu que es destrueixi a causa del traçat ferroviari d'alta velocitat i que podria garantir l'arribada a la frontera francesa a finals d'aquest any. Curiositat per la novetat del nou pont i una mica de nostàlgia per l'enderrocament de l'antic, que comença demà mateix. Doncs em dedica a DIF, a satisfet la demanda de l'Ajuntament de mantenir un vial de connexió entre els districtes de Sant Martí i Sant Andreu. El nou pont disposa de tres carrils de circulació, una vorera de 3 metres per als vianants i un carril bici elevat. Avui, però, eren molts els veïns que circulaven alegrament pel carril destinat a les bicicletes. La imminent demolició d'aquest pont suposa un pas endavant per garantir l'arribada del tren d'alta velocitat a la frontera francesa a finals d'aquest any. A partir d'aquests dies, i durant deu setmanes, es destruirà l'històric pont del treball digne, un viaducte que data del 1921. 90 anys d'història d'un pont que es va construir perquè els treballadors de Sant Martí arribessin a la fàbrica de vidre de la Verneda.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 quan la primavera torni a esclatar i sempre, en funció del desenvolupament de les obres, els tècnics hi tornaran per excavar la zona contigua, ara coberta pels talusos del pont i de la ronda de Sant Martí. Els 1.100 metres quadrats de Vila Romana que el juliol es van començar a destapar, però de rigorós incògnit durant setmanes i darrere d'una noble i opaca tanca, fins que aquest diari va revelant la troballa l'1 de setembre. S'estima que tenen continuïtat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 tes Fins ara s'han descobert 30 dels 50 metres quadrats que s'estima que pot tenir. La nova excavació permetrà descobrir els 20 restants. Si bé els experts del MUVA, del Museu d'Història, doncs, tenen dubte sobre quin serà el seu estat. La part d'aquest eh, paviment policromat amb sanefes i formes geomètriques ja ha estat desenterrada i traslladada al centre del Museu d'Art Contemporani. De zona franca, per netejar-la, els ...estudiar-la i restaurar-la... ...ha aparegut fragmentada per l'acció... ...durant molts segles d'arades... ...i altres eines agrícoles. I Sant Andreu es mobilitza... ...per salvar el nucli antic. Doncs en dir que els carrers de Jorba... ...i Bascònia a Sant Andreu... ...estan empaparats de cartells... ...en què es clama per la preservació... ...del nucli antic. La modificació del Pla General Metropolità... ...el PJM, aprovada inicialment... ...per l'Ajuntament el 15 de desembre... Els toca de ple. Si bé les seves al·legacions no ho aturen, en un període màxim de 5 anys, les cases d'aquests d'aquests dos, dos carrers aniran a terra totalment o parcialment. I, és clar, esclar, doncs els veïns estan en peu de guerra per intentar frenar una actuació urbanística que ha d'acabar amb l'obertura d'un eix cívic paral·lel al carrer Gran de Sant Andreu. Ja han iniciat una recollida de signatures per acompanyar les al·legacions i han convocat accions de protesta com ara dues concentracions que es realitzaran a la pla Sorfila l'11 i el 28 de febrer i una gran manifestació a finals de març. El carrer Jorba és el més afectat. La modificació del pla general ha protegit totalment o parcialment altres vials de Sant Andreu, però no ha salvat ni una casa d'aquest carrer. Són cases petites, poc més de 60 metres quadrats dividits en dues plantes, i en alguns casos força deteriorades, però els seus habitants defensen el seu valor patrimonial, històric i, sobretot, emocional. I hem de dir que els veïns del carrer Bascònia també estan afectats en part. A la majoria els enderrocaran els patis de darrere. Doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. Ara fem una petita pausa i tornem. per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 és la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble. Doncs, tal com us dèiem, la Canceladeria Puig alberga un projectil llançat pel General Prim als Gemancis. I per qui millor que parlar-nos d'això que el seu actual propietari, en Prosper Puig. Hola, bon dia. Hola, bon dia, bon dia. Com, bueno, com us vau adonar que hi havia la bala de canó a la paret? 43 que la va tirar el general Prim i després ha hagut restauracions posteriors i sempre s'ha conservat perquè això és memòria històrica per tant sempre ha estat al mateix lloc i sempre cada restauració que s'ha fet de la façana s'ha intentat eh, que, de deixar-la a la vista i ben cuidada mm -hmm. perquè si no ens equivoquem sobresurt, sobresurt perdó, una mica més de la meitat de la bala sí, sí, és una bala de canó que ja em... Jo no sé exactament, perquè això va passar fa moltíssims anys, si realment a l'hora d'impactar contra la paret va fer un esborangui i, i llavors a l'hora de restaurar la casa, posteriorment es va posar al seu lloc o realment va quedar enganxada allà. Mm -hmm. perquè, clar, aquesta, aquesta balada que no es va tirar el que actualment avui és el turó blau, és el número 1 del carrer Gran, Can Borni, Candena llavors. Eh, estem parlant de carrer Paramanyanet per tant, clar, l'impacte tenia que ser importantíssim sí, sí. No, jo no puc saber si realment va quedar sí, sí. incostada a la paret o va fer un forat i després va tornar a posar ah. jo sempre l'he vist posada, evidentment eh? i quan va adquirir la cancel·ladaria, bueno, el local sí. ja va pensar en la bala com un eh, element turístic fins a cert punt o va ser tot bueno, el meu personal? No, ja, més que res, jo penso que això sí que és, és memòria, no?, la memòria del poble, no?, i això sempre, clar, sempre hem d'intentar preservar-ho, i, vamos, no hi tenim mai cap dubte, no?, inclús l última restauració que vam fer, perquè anteriorment es havia fet els de, la part dels baixos, una casa modernista es havia fet la dels baixos rebussat, es havia tret el que hi havia originalment, es va tornar a fer com estava abans la casa, i això sempre hem tingut cura d'intentar conservar lo màxim eh, un patrimoni de, de la gent de Sant Andreu, no?, i per a aquestes restauracions heu rebut alguna ajuda d'Ajuntament o ens públic? Bueno, pel, per una que es va fer una campanya de Barcelona posat guapa sí que va haver-hi una petita però molt petita eh, en relació el que vam, a el que vam invertir amb la restauració l'Ajuntament corria a càrrec dels permisos i una subvenció molt petita que jo penso que no va arribar ni el 15% de totalitat del que ens va costar refer la façana però bueno, jo tenia interès de refer-la perquè pensava que era important Uh -huh. Home, és una casa que està, que està restaurada en 1909 té elements modernistes molt importants té unes vidrieres de fusta de melis bueno, penso que hi ha molts elements que s'han que conservar perquè més a més a més, vull dir, això que ja no és pel propi valor que té sinó perquè avui és molt difícil que t'ho faci ningú sí. no i més després de tots els problemes amb la vila romana i altres relíquies que s'estan trobant que al respecte costa bueno, sí, eh, clar, de... de... A vegades eh, hi ha coses que pel bé col·lectiu pues, es acaben fent coses que, que són difícils d'entendre a vegades, no? Perquè mm -hmm. hi ha coses que una vegada les has destruït mai més les podràs tindre. Jo amb això, nosaltres amb això hem tingut molt curosos. Sempre hem pensat que era un element que està, que té una història i que, i que es té a respectar. Però mm -hmm. respectar ja només perquè no és una cosa només teva, sinó que és una cosa de la, de la col·lectivitat. Exacte, exacte perquè a Sant Andreu podem trobar bastant, bueno, diguem que és un barri on cuidem bastant la història, per així dir-ho la, la història almenys del nostre poble Home, jo penso que sí penso que sí, potser perquè això no perquè hi ha ànima de poble, no? i això és molt important okay. i de totes maneres, escolta'm, no ens equivoquem eh, el que perd el que perd la, per la memòria perd una gran quantitat de sabidoria no? mm -hmm. i això és com les, les tradicions Eh, orals de, de, de boca orella que passen de, dels avis als nets no? si, si perdem tota aquesta transmissió d'actius culturals que tenim, doncs hi ha una mancança important després de, de sabidoria popular I la gent del barri per exemple, li agraeix això? El... Bueno, eh, ho hem vist sempre l'estrany seria que no hi fos m'entens? Aquí seria un conflicte el dia que, el di, si un dia es tragués que vingués aquí, jo què sé, a una immobiliària, ho, ho tirés a terra i fes, Llavors sí que es notaria el, que no hi és, però això ja ha sigut tota la vida. Sí que és veritat que ara que va sortir en el periòdic i que se n'ha parlat més, ja fa uns anys que se'n parla, no només, aquest, no només aquest article va sortir en periòdic, sinó que fa bastants anys que se'n parla, mm. doncs venen moltes escoles i, i tal. A part, a part, vull dir, que, que és, és la història de sempre, la història es repeteix, vull dir, aixecament de les juntes populars i, i la gent que estava sota el comandament del govern central pues, acabà bombardejant, m'entens? Que, no, sí, sí. que, no, que no és tan estrany tot això, que continua passant. Sí, sí, sí la història moltes no, vegades... No, no continua passant a aquest nivell bèl·lic, però continua passant. Mm -hmm. Perdona, eh, que et quedo allat. Ah, no, no, no, tranquil, era això. Exacte, i llavors dius que venen moltes escoles i... i això també a vosaltres, suposo que us, no sé, fins a cert punt, no sentiu agraïts. Home, sí, però ja, ja, ja, ja, ja jo no... No, no, no, no es fa res per tenir un agraïment, no? es fa perquè penses que s'ha de fer però evidentment si, si, la gent passa, si, la gent passés, si la gent passés de tot, pues poder, no ho sé... Sí, sí. Home, jo, jo penso que sí que la gent està agraïta que preservis el, el testimoni històric. Uh -huh. no, això és, és et, et, sento, et sento molt baixet, eh? Sí, sí. sí. Seran problemes de micros i d'amor... Sí, no, no, normalment em passa, eh? no sé què està parlant amb les línies telefòniques, Oh, també pot ser Va, digue, uh -huh. i en, durant aquestes restauracions heu tingut algun problema nés també de la casa o no sé, del pla d'obres o qualsevol no, cosa bueno, així no, sí. aviam, em sembla que l'última resta restauració important que vam fer l'hem en el 91 uh -huh. era poc abans de les Olimpiades després el que sí que has anat fent perquè això sí que s'ha de fer perquè és un tipus de, aviam aquests balcons i això tenien unes vigues de ferro que s'anaven deteriorant i això fa mal bé el formigó i poden haver-hi desprendiments. Això sí que fa, no sé, cinc o sis anys, hem fet tots els balcons una altra vegada i tal, però això, clar, això a càrrec de la propietat i vull dir, no, és un element és un element necessari per, per la seva conservació. No, no són casi, no són cases fàcils de conservar, eh?, perquè eh. són cases, doncs, amb parets molt amples, Sant Andreu és molt humit, nosaltres, per exemple, els baixos, perquè ara materials que ho aïllen, no?, i quan s'han fet les terres s'han intentat posar un tipus de rajola no porosa i tal, però clar, aquest tipus de cases es deterioren. Després hi ha molta fusteria exterior, això també es deteriora. Són cases que el seu manteniment no és barat. I perquè ens fem una idea més o menys si es pot dir entre quines quantitats es mouria cada reforma o cada rehabilitació per dir-ho? Jo et puc dir, la reforma que vam fer a l'any 91 em sembla que va estar al voltant dels voltants del que avui serien 30.000 euros. No, no, clar, estàvem parlant d'una cosa ja, més, ja diria, ens van adreçar, bueno, ja et dic, estàvem en la campanya que de Barcelona ha posat guapa i és veritat que tindrà tindre eh, bastantes facilitats per part de, de l'administració local, per part de l'Ajuntament, a nivell del que era bastides i tota la història. Després, les altres reformes que s'han fet han sigut molt menys costoses perquè estem parlant d'això, de... de, de, de d'adequar uns balcons o de canviar una, unes finestres de, de fusta, però clar, la fusta tampoc és barata. Jo uh -huh. me'n recordo que en aquesta, en aquesta reforma més integral que vam fer, que vam fer la botiga, que vaig haver que restaurar les portes, la feina que vaig tindre era per torns professionals que fossin capaços de restaurar-les, uh -huh. perquè eren unes portes que des de 1909 el que s'havia fet era, en principi, anar-les pintant, i quan jo les vaig voler decapar per, per deixar la fusta original, doncs, doncs hi havia 14 capes de pintura, m'entens? Uh -huh. I llavors me'n vaig adonar que ja estaven restaurades, que hi havia altres tipus de fusta que no eren de melis i vaig trobar un avenista aquí a Santa Coloma que m'ho vaig arreglar i me la va deixar molt bé però tot i així no vaig poder deixar-ho de color fusta perquè hi havien diferents, diferents tonalitats de fusta uh -huh. i el que vam fer va ser una, un tipus de pintura molt semblant a el que és la fusta i vernissat a sobre, però bé, bueno, tot això, clar, tot això té un cos, un cos important, té molt més coses, dir, la primera vegada que vaig fer una reforma de la botiga, el primer industrial que va vindre era que volia carregar-s'ho tot, m'entens?, perquè per ell era molt més senzill, m'entens?, sí. era molt més senzill agafar, posar unes, unes, unes, unes portes de, de vidre de dalt baix que no hauria que restaurar les portes de fusta. Clar. clar, a vegades el més senzill no és el millor. Sí. A vegades el més senzill és carregar-s'ho tot i bueno, doncs comencem de zero i a vegades, clar, que clar, fent això et carregues una part important de la història, sí, sí. més d'aquest edifici. Perquè parlant de' d'història i, i, i precisament de la bala de, de, de Canó, això ho deuen haver viscut diferents uh, generacions, no?, de la teva família. Home, esclar, sí, sí, sí. Bueno, aquí aquí van, van vindre els meus pares. Eh? anteriorment aquesta casa era d'una família d'aquí, sense tota la vida, que es diuen Bobé i anteriorment això era la casa Casareste. Casareste uh -huh. de tota la vida, vull dir que, va, aquí és que és cansoldaria això, estem parlant de finals del segle XIX, eh, principis del 20. Després els meus pares van arribar al 57, però evidentment, vull dir que anteriorment ja havia una gent que va, que va preservar aquest patrimoni. Eh, només nosaltres, clar, nosaltres també passa que sí que ens vam trobar després amb els baixos que havien que estaven fets d'una altra manera i vam, vam igual en tota la casa el que era la façana, eh, amb els elements modernistes i tot el tema. Que això és una altra cosa, és dir, agafar, pintar una part o, o, o fer-li un rebussat d'aquests normals, o tindre que, que agafar i fer quadret a quadret amb tipus de pedra monjuït i tot això, doncs això té un cost, un cost molt, molt elevat. Mm -hmm. Home, doncs esperem que bueno, puguem seguir gaudint totes les generacions que ens queden de, per endavant bueno, de totes aquestes relíquies històriques. Mm -hmm. I... bueno, a més a més en aquesta casa, no, que, bueno, jo crec que és, no hagués dit tot a terme, a més a més ara amb la desafectació encara més, estava afectada per la part del carrer gran uns dos metres. Ah. Que, clar, llavors sí que es carregaven la bomba, no nosaltres, no, l'administració. Mm -hmm. sí, per sort d'això s'ha desafectat i jo pensava que mai a la vida, mai a la vida és que es tira, però bueno, mai se sap. Tal com estan les coses. Per això. Doncs moltes gràcies, Prosper Puig, per explicar-nos això. Molt bé. Digui un bon dia. Adéu, bon dia. Doncs continuant amb aquest tema, hem de dir que, tal com ens deia Prosper Puig, el general Joan Prim, llavors el brigadier, va iniciar el 1843 la revolta de la Llemància, i eh, doncs, el, es van llançar diferents bombes, una d'elles doncs, és la que es conserva en aquesta cancelladeria Puig, que segons que doncs, ens ha comentat al mateix propietari, doncs, la, la balada que no encara és, és visible i doncs, els mateixos que s'havien aliat amb, amb Prim per enderrocar Espartero doncs, es van girar llavors contra ell i és aleshores quan es produeix aquesta revolta que parlam de la Gemància Jamància, que vol dir eh, amb el calor o gitano, Hamar, és a dir, menjar Així els que van iniciar la revolta de la Gemància doncs, eren soldats que estaven en el batalló perquè els donaven menjar segons ens ha comentat en Joan Pallarès, que historiador de Sant Andreu. Doncs sobretot s'oposaven a la centralització que estava patint Catalunya perquè això implicaria, entre altres, coses que desapareixien com a, com a batalló. I el 22 de setembre de 1843, doncs, Prim bombardeja els gemancis i els seus antics companys de revolució, des del mur on hi havia la masia de Calborni, més o menys a l'actual carrer de Paramanyanet segons ens ha dit el, el, el Prosper doncs un dels projectils és el que queda incrustat a la façana de la casa de la cantonada de l'antic carrer de Sant Jaume, que ara es diu Sòcrates, i el carrer de Cases Noves, que era ara ja és el, gran, el carrer gran de Sant Andreu doncs la casa va tenir una primera restauració, més o menys cap al 1870 segons ens ha dit el Pròsper Puig, i el 1909 hi va haver una segona restauració i aproximadament cap al 1966 es va igualar tota la casa per deixar-la com estava antigament, amb tots els motius modernistes. Doncs en totes les restauracions es va mantenir el projectil llançat per les tropes de Prim per deixar constància d'un episodi històric de l'època convulsa que va patir Catalunya en mitjans del segle XIX. I és, per cert, que els gemancis, que es van quedar aïllats per les pluges a Sant Andreu, segons recorda eh, doncs, l'historiador Joan Pallarès, van acabar dispersant-se i fugint. A finals de 1843, doncs Isabel II va ser declarada major d'edat i va jurar la Constitució. I els moderats, amb el general Narváez al capdavant, doncs, van guanyar les, les eleccions. I això és el que, tot el que us podem dir al, al respecte. Nosaltres ara, d'aquí uns moments, estem esperant que ens arribi el, el cap intendent de la Guàrdia Urbana, amb qui parlarem d'aquí uns minuts. El que sí que podem fer ara mateix doncs, és escoltar una mica de música per tornar després doncs, amb el nostre convidat, en Francisco Godoy, que precisament, tal com dèiem, va ser anomenat eh, eh, nou intendent de la Guàrdia Urbana de Sant Andreu, cap a principis de, de desembre. Amb ell parlarem i que ens expliqui doncs, com és i, qui, de, i quines són les seves tasques al capdavant de la Guàrdia Urbana de, de Sant Andreu. Això ho farem d'aquí uns minuts, ara fem una petita pausa i tornem. Fins ara. terra amb un moix s'adona despla llei tots els mecanismes i plau un dia normal Se gespa verda irebeu Eell tires per agua espanyat tots els mecanismes i vols pedars ondulat i com secta fora dels din serve per sempre protrats tots els mecanismes tots els mecanismes tots els mecanismes tots els mecanismes tots els mecanismes tots els mecanismes, tots els mecanismes.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 Si saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Doncs ja tornem a ser aquí després d'aquesta petita pausa i hem de dir que tenim a nosaltres a Francisco Godoy, que ha estat nomenat nou intendent de la Guàrdia Urbana a Sant Andreu. Doncs va ocupar el càrrec a principis de desembre, però fa més de 25 anys que pertany al cos policial i enceta doncs, aquesta nova etapa amb molta il·lusió. Diu que vol fer una feina propera i de col·laboració amb el veïnat. Hola, molt bon dia, Francisco. Bon dia. Doncs ens podria parlar una mica de vostè al principi, de... Sí, bueno, jo, primer lloc agrair-vos l'oportunitat que em doneu per ser-hi aquí i poder explicar una miqueta les, les, les línies generals del treball que farà la Guàrdia Urbana Gràcies a vostè per dedicar-nos al temps Moltes gràcies, gràcies. Bueno, Com m'ha dit el company, porto 26 anys, 26 anys a, la, a la Guàrdia Urbana eh, Pràcticament tota la meva trajectòria professional ha estat a unitats centralitzades, a la Unitat de Policia Administrativa i Seguretat, que ha estar 18 anys Uh -huh. uh, quan vaig ascendir a inspector vaig estar 4 anys com segon cap de la unitat territorial de Ciutat Vella i ara els últims 4 anys he estat també a una unitat centralitzada nocturna, una unitat nocturna operativa, eh, bueno, que fem una mica més de tasques de control d'espais públics, i bueno, festes i control, sobretot control de civisme, seguretat ciutadana. Uh -huh. I alguna cosa destacada de la seva trajectòria per dir-ho així? d'aquests anys en altres departaments? Sí, bueno, la veritat és que el treball d'una unitat territorial eh, diferencia una miqueta de les unitats centralitzades, les unitats centralitzades són unitats de suport al territori i llavors el que normalment fa és anar a col·laborar amb les tasques diàries consulten problemes que són difícils d'abordar amb l'efectiu que tenen les, les unitats territorials. Uh -huh. I per exemple hi ha més eh, línies generals de treball de la Guàrdia Urbana? Ens podria dir unes quantes? O... Sí, la, la veritat és que jo soc un, convençut de, de, de que hem de treballar molt a prop del ciutadà, hem d'aconseguir complicitats i col·laboracions molt estretes amb els ciutadans i ciutadanes i, i utilitzar tot el teixit associatiu, tan veïnal com de comerç, per arribar i, i sapigué exactament què està corrent, eh, passant al territori i tindre un, una reflexió directa del que passa. I tenen pensat alguna idea o dispositiu, alguna tàctica, per dir d'alguna manera per eh, ser propers a la gent i que la gent també senti aquesta seguretat? Sí, sí. La veritat és que ara estem començant a visitar totes les associacions, uh -huh. estem pulsant el, el, la situació de cadascuna i estem intentant posar dispositius en marxa per donar resposta a aquest problema més, més important per la, per la gent. Perfecte i també per exemple aquí també, bé, bueno, i a tota Catalunya també tenim els Mossos d'Esquadra com un altre cos policial de seguretat diguem -ho. hi ha una certa coordinació entre aquests dos cossos? Sí, sí, igualment que hem de buscar complicitats i col·laboració amb, amb la resta de, de ciutadans del de districte, encara més penso que hem de fer un esforç molt important en continuar la col·laboració, millorar-la si és el cas de, amb el cos de Mossos d'Esquadra i bé, bueno, hem de lluitar, hem de lluitar tots junts en aconseguir el millor clima de seguretat possible i, i treballarem colze a colze amb, amb ells per, per aconseguir-lo. Exacte, i per fer-nos cinc cèntims, més o menys, les funcions d'un intendent, quines serien? Bueno, la veritat sí. és que l'intendent, tal i com he dit, em tocaria com a cap de la territorial impulsar aquesta manera de fer, aquesta manera mm. de treballar i ser el primer que està en contacte amb els veïns, amb els ciutadans pulsalsant el, el dia a dia, sapigué de primera de primera mà que, primera mà que, està, que està passant al, al territori i uh -huh. per això hem d'estar al carrer, hem de parullar i hem de ser un mes, un mes de, de, de, dels policies que treballen a, a Sant Andreu. Això està bé. I la impressió del barri així com primera... Bueno, la veritat és que és un barri força, força important. El que passa és que, bueno, com he dit, jo he, he treballat a unitats centralitzades o i sigui, a Ciutat Vella com a territori uh -huh. i, i bueno, la, la meva funció fonamental ha estat allà, no, a la zona de, de Ciutat Vella, a Eixample, que, bueno, que té un altre ritme, uh -huh. però bueno, la veritat és que de nhi també aquí a, a Sant Andreu la quantitat de problemàtiques que tenim i, bueno, i aniré abordant-les i intentar solucionar la de mica en mica perfecta i amb aquesta bueno, visita d associacions i tal han trobat col·laboració per part de la gent. Per... Sí sí, la veritat és que totes les associacions que hem visitat estan molt contentes de, de poder treballar amb nosaltres. ja l'anterior intendent que havia aquí ja mantenia contactes molt sovints amb les diferents associacions i bueno, hem de crear un, un diàleg directe, He de tindre una xarxa o una terrenyina a tot el barri no? de que qualsevol cosa que passi a, a qualsevol punt de, de Sant Andreu tinguin l'input ràpid i poder actuar sense, sense que arribi a consolidar-se els problemes Clar. perquè vostè ha treballat en horari de matí i de nit quines diferències hi ha si hi ha alguna diferència entre treballar d'una un, hora o una? Bé, la veritat és que aquest últim 4 anys ha estat de, de nit i a més a més treballant cap de setmana treballaven tots el cap de setmana i de nit mm -hmm. llavors la problemàtica és molt diferent no? Sí. El, el, el, ja no és tan el, el veí que surt a fer la vida diària, sinó molt més temes d'esbarjo, de festes i demés, amb la qual la problemàtica és molt, molt superior en no? el tema de consum de droga, consum d'alcohol que es dona en molta ciutat, molt sovint a la nit. Mm. Bueno, d'aquestes problemàtiques, ara així més de... Eh, sortida de festa o qualsevol cosa o problemes més de drogues, aquí podríem dir que Sant Andreu dintre del Cap és un barri tranquil, no? més o menys. Sí, sí, la veritat és que sí. Cap de setmana que vaig estar de guàrdia el dissabte, uh -huh. eh, precisament vaig estar participant en un dispositiu de control d'alcoholèmia i drogoters que van posar aquí el, el nou accés a la meridiana i la veritat és que em va sorprendent moltíssim no? perquè van fer moltíssimes proves i la veritat és que només una positiva d'alcohol i una positiva de drogues, no? quan la forma habitual de treballar quan posaven en altres puestos a la nit era fer 14, 15, 20 pròdits positius, no? O sigui, que la veritat és que eh, una diferència molt important, no? Molta gent que va treballar o que havia de treballar mm. va ser el moviment que va haver-hi a les 6 del que, que van posar el dispositiu. No, està bé. I ja més, centra-nos també a la figura de Francisco Godoy com a, bueno, a actual intendent com m'explicaria la seva projecció dintre del cos, per dir-ho d'alguna manera? començava baix i ara acabar on és? Bueno, la veritat és que jo he passat per totes les escales, més alta que una, això sí. <laughs> eh, vaig ser agent, capolar sergent i de sergent va eh, ascendir directament a, a inspector i després ja a intendent. No? Bé, bueno, són inquietuds, no? jo vaig entrar l'any 86, la veritat és que eh, tenien una crisi econòmica molt semblant a l'actual, i havíem de buscar forma de treballar. No? Uh -huh. Al principi comences com una forma de guanyar la vida i després sen comences a sentir la professió. No? Uh -huh. mm, al poc temps d'arribar vaig començar a estudiar, vaig fer criminologia, quan vaig acabar criminologia vaig fer dret, i, bueno, i, i això m'ha servit també per, per poder avançar la meva trajectòria. professional. Uh -huh. I com veu aquesta bolxera des de fora? Com, què li diria a Francisco Godoy quan entres a l'apartament de la Guàrdia Urbana? Bueno, jo li diria que continuï treballant molt a prop de la gent, que tinguin molt en compte el veí que és el que pateix eh, les problemàtiques i que hem d'intentar eh, donar resposta de la mateixa forma que ens agradaria com, com a civils quan es posem a casa eh, tindre la mateixa resposta i donar-la. No? O sigui no, no, no intentar desvincular el que és la professió de, de, del ciutadà. No? O sigui, si vivim a, a aquesta consciència, jo crec que donarem resposta al ciutadà i ho farem bé. I per apropar-nos als veïns, eh, de, quina és la diferència que pot trobar el veí amb, amb els Mossos d'Esquadra? Quines funcions tenen uns i quines funcions tenen els altres? No? Perquè a vegades es, es, es, no, no, no queda clar. Bueno, la veritat és que eh, jo crec que, que el veí s'ha de dirigir a la policia, mm -hmm. tant se vol sigui la guàrdia urbana o sigui el mosso d'esquadra, i mm -hmm. ha de tindre una resposta pel seu problema. No? Mm -hmm. no, no hem de jugar amb això, això no em toca a mi, això el toca a l'altre. No? Jo crec que hem de donar una resposta i si després hem de fer una derivació, perquè el tema que estem tractant és més de competència de l'altra cos, doncs ho, ho deriven jo crec que és una forma de treballar que ja s'està fent inclús a nivell de, de tota la ciutat amb la sala, la sala de coordinació conjunta eh, totes les trucades que es fan rebí el que rebí s'atenen, no? si són qüestions molt puntuals, pues doncs sí que pode haver-hi una, una derivació, però el primer impuls és atendre la trucada i si després s'ha de fer la derivació es fa no? mm -hmm. No, això, està bé, jo, clar, això ho aconseguim gràcies a la coordinació que deies abans, que existeix entre els dos cossos. Sí, sí. La veritat és que estem treballant amb, amb la intendenta de Mossos molt sovint, estem reunint, estem treballant, estem intentant eh, millorar el que ja estava, que, que ja estava plantejant, fan operacions conjuntes i ara estem fent un nou disseny per tocar punts diferents i estem un anàlisi de, de tot el, el territori per veure quins punts hem de variar no? i continuarem treballant i amb una col·laboració total Perfecte, doncs bueno, només agrair-te un cop més la presència aquí Francisco Godoy per bueno, eh, prestar-nos aquests minuts i que esperem que tota la feina que pugueu fer que us vagi perfecta la veritat Molt bé, moltes gràcies Doncs en tot cas ens retrobem d'aquí 15 dies i continuarem parlant de, de quins són els casos que es van donar als nostres barris. Exacte, ara escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb l'agenda. Sí. La informació més acurada del districte de Sant Andreu. A tot un poc! Continuem amb el nostre programa d'avui i ara és moment de saber què és el que ens podem trobar si sortim al carrer i ens passegem pels nostres barris. I és que encara hi ha mm, la possibilitat de gaudir de l'exposició, les quatre columnes de Puig i Cadafalc que es realitza l'Anau Ivanov.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 Des del restabliment de la democràcia van anar sorgint diverses veus provenents del món cultural i polític i es va proposar la restitució del monument. Doncs estem parlant força de, de la dècada passada, eh, pel que estic veient. I ara parlem també de les noves quatre columnes que van ser inaugurades oficialment el 27 de febrer del 2011. L'exposició documenta el procés de reconstrucció del monument, dut a terme el 2010 des del projecte a la, a la fabricació dels models, motlles i armadures passant pels processos d'encofrat, desencofrat i mm, buxardat de la pedra fins al transport i la col·locació final a la plaça del Marquès de Foronda entre la Font Màgica i el Palau Nacional de Montjuïc L'entrada és a Fran de... I ara eh, parlem de la senyora dels llibres que es fa amb les biblioteques androenques és una dramatització amb objectes dels contes La senyora dels llibres, Hanson i Small, i Los, que estimava els llibres, Hesley i La Marché, que tenen en comú la importància dels llibres i la lectura compartida. Avui a les 6 de la tarda, infants més grans de 4 anys. Doncs a càrrec de Tositala, que és una ronda que des del 2009 el de seu desig és ser escoltada per tal de fer arribar a petits aquelles contarelles fascinants El seu cap és ple d'històries i li demanen sortir a través del poder de les paraules Si crideu amb força, ell arribarà tot volant eh, i amb la seva veu Ens endinsarà en les contarelles com els dofins s'endinsen en la mar doncs Això és el que podeu trobar a les biblioteques de Sant Andreu a partir d'avui a les 6 de la tarda I també en podem trobar d'altres activitats com les que realitzen a la nau Ivanov, que us ofereix l'espectacle «Said was myself». A partir de l'obra de Mishima Madame de Sade, la companyia Maria Stoyanova, fins demà, eh, cada, tant avui com demà, a les 9 de la nit, a la nau Ivanov. El preu de l'entrada serien 12 euros i pels amics de la nau, 10 euros. «Said was myself» parteix de la història real, descriu gairebé 20 anys des que va deixar Bulgària al seu país d'origen i el seu esforç, por, a oblidar doncs, les seves arrels idioma i cultura. L'obra Madame de Sade de Mishima Was Myself dona impuls i inspiració per aprofunditzar les tres preguntes que són la columna vertebral d'aquest espectacle Si no soy jo, ¿quién? Si no és aquí, ¿dónde? I si no és ahora, quan? De Maria Estoya Nova la durada. la durada són 75 minuts aproximadament i la venda d'entrada es pot fer per teleentrada o una hora abans, abans de, de l'Aguixetes. I ara parlem de Naturae Transformatae, una nova exposició fotogràfica a la 9 i A la 9 i de la Fundació Sagrera, com ja sabeu, recordem, al carrer d'Hondures número 28 us ofereix fins al 5 de febrer l'exposició Naturae Transformatae. Naturae Transformatae, que vol dir naturaleses transformades, és un projecte iniciat fa anys, format per dues sèries fotogràfiques. Una, de natura, sobre la natura, i l'altra, de rerum inertibus, sobre les coses inanimades. Partim de la idea de que tot allò que existeix és susceptible de ser transformat. L'autora convida l'espectador a descobrir un món més suggerent i personal en establir un joc estètic entre el que és real i el que és imaginat. Doncs hem de l'autora és Dolors Mateo, que va néixer el 1961, és diplomà de infermeria i ha estat alumna de Grisar Escola de Fotografia. Entre d'altres coses, doncs, també ha participat la, al grup de fotografia fotosagrera i ha Parla d'essers lliures que habitualment passen desapercebuts petits detalls que formen part de la natura, objectes quotidians i elements urbans que apareixen com a únics i protagonistes a través d'imatges fragmentades, ombres i reflexos, línies i formes. Doncs es tracta de transformar per evocar i insinuar i també perquè, perquè no, per crear les noves il·lusions. Recordar que l'entrada és gratuïta. I hi ha més coses encara per, per comentar-vos, com per exemple que continua a les l'Asigax que presenta Reacció, un text controvertit del dramaturc alemany Luz Hafner al Sant Andreu Teatre. Durant tres setmanes torna a la ciutat Reacció, l'espectacle en què Lídia Linuesa i Albert Carbó interpretaran a mestra i alumna en una peculiar història de bullying a del dramaturc alemany Luz Hafner.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 Doncs, molt bé, doncs hem de dir que després d'haver passat per la mostra d'Igualada, per el Teatre Ponent de Granollers o la Sala Becque, doncs, tornes a la ciutat reacció de la companyia Les Igacs. L'espectacle compta amb una posada en escena freda, l'ús de les videoprojeccions i la música de Coldplay, elements que reforcen la intensitat de les escenes més, més dures. L'horari serà divendres a les 9 de la nit, dissabte a les 9 i mitja de la nit i diumenge a les 6 i mitja de la tarda. El preu seran 14 euros per entrada. Molt bé, i què ens trobarem aquest dijous de la mà de la Cristina Panier. I jo, doncs, parlarem de pintura, parlarem del grup de pintors de Sant Andreu, ja que es realitza un homenatge a Josep Mir Panereda, 1933-2011, això es fa al Centre Cívic de Sant Andreu.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 sempre envoltat de colors, pinzells i tot el que l'ajuda a l'acte de la creació pictòrica. Doncs ens queden tres apunts per comentar-vos. Un d'ells ens apropa al Centre Cívic de la Sagrera de la Barraca, que demà us ofereix una activitat. Demà a les 6 i mitja de la tarda, al Centre Cívic Perdó, la Sagrera, carrer Martí Molins, número 29, inauguració de l'exposició Obre d'Autor. Recull de l'obra dels professors del projecte de tallers voluntaris de pintura i dibuix Paco Almansa, Robert Gago i Josep Ventura. Entrada lliure però aforament limitat, així que aneu d'hora. Més coses. Anem cap al Centre Cultural Can Fabra perquè continua l'exposició Història de Catalunya i personatges rellevants del segle XIX i XX. El Centre Cultural Can Fabra del Carrer del Segre número 24 us ofereix fins al 24 de febrer l'exposició Història de Catalunya i personatges relevants dels segles XIX i 20. Eduard Serra Solses, del grup TACA, és el seu director. L'horari serà dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 10 del matí a 9 de la nit, dimarts de 10 del... del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit i dissabte de 5 de la tarda a 9 de la nit. Entrada gratuïta. I ara doncs, ens quedem a Can Fabre, però ens n'anem cap a la Biblioteca Dignes d'Iglésies, que també es troba a Can Fabre, per gaudir dels de fanzines, art fotocopiat dels anys 80 fins ara. La Biblioteca Ignasi Iglesias, al carrer del Segre número 24, us ofereix fins al 3 de març a l'àrea de còmics una exposició dels fanzines de la col·lecció particular de Mickey Puig, excomponent d'una de les bandes imprescindibles dels 90, Los Sencillos. En L'exposició s'introduirà dins el caòtic món de l'autoedició fanzinera i del món mot, punk i sul dels anys 80 i 90 a la ciutat. Molt bé, doncs nosaltres que acomiadem el nostre programa d'avui, donar les gràcies al Christian Roldan i a la Mari Carmen Aguilar i ens retrobem demà, si voleu, a la mateixa hora. Que ens passeu una molt bona tarda. Adeu!